Hej och välkomna till Nu pratar vi film med mig Louise och med mig Peter och den här gången har vi även en gäst som ni har hört förut ni kanske minns min sambo Erik som var med i avsnitt 13 där vi pratade om superhjältar. Hej Erik! Ja men tjena. Det är lite kul att ni är med mig igen faktiskt. Ja, det tycker ja. vi också. Roligt att du ville vara med. Ja. För vår lilla chelénare är ju i Spanien. Han är ju det. Louis är kvar i Spanien och vad han gör det vet ingen. Men vi hoppas att han är bra. Mm. För jag säger att jag tycker att den har blivit jävligt tajta ihop. Ni alltså, har liksom skönt flow ihop det tycker jag i alla fall. Ja men vad kul att du tycker det det får vi hoppas att våra lyssnare tycker också. Då kan vi lägga kniven på bordet nu då. Oj, oj, oj. <skratt> <skratt> Vad va, va händer nu? Kniva på bordet? <skratt> Nej, jag, Ska jag bli rädd för någonting? Jag tänkte att du... Jag borde inte använda kniven. Du sa ju positivt utan hot. Jaha, ja, ja, ja. ja. Okej, okay. nu, nu, nu tror jag att jag förstod det hela. Ja, mm. ja men visst. Mm. Ja, eh, innan vi sätter igång med det vi ska prata om eh, så vill vi nämna att eh, Spelhjälpen som vi hade pluggat lite innan här har ju gått av stapeln nu i eh, igår lördag, mm. eh, den tionde i 10 Klockan 10. Vad vill du säga? Jo, jag tänkte ju säga, vet alla vad Spelhjälpen är eller? Eh, har de lyssnat så vet de det. Men ja, okay. eh, ja det är ju en... Eh, vi kan ta det lite fort. <laughs> det var ju en eh, insamling... Eh, Ja, som musikhjälpen och sånt där. Eh, för flyktingarna. Här nu samlar ni pengar. Och de samlar in pengar till Läkare utan gränser. En mycket bra sak. Ja, och det märkte ju då egentligen att det är väldigt mycket spinner där och sånt där som satt och kollade på. Ett. För om vi säger som min sambo och sånt där. De har ingen aning om vad det skulle vara och, och sånt. Och det var lite roliga. Punk punk äh, punkter som äh, de hade. Äh, Ret och resan som jag har nämnt flera gånger. Gjorde, äh, gjorde vad heter det en Comeback. Och äh, nu vill Erik säga någonting. Du har ju, alltså det, det är helt okej. Okay. Jag, jag räcker upp handen och så, när, när du ger mig ordet, du blir inte skyndad. Jag för att ja, ganska ordet. irriterad när du sitter. Med <laughs> med ja, ja, ja. ja. Men, alltså, först och främst skulle jag vilja att vi har någon sorts sambo-count. Alltså, fattar du? Alltså, hur många du när gånger du nämner din sambo, det, det skulle jag gilla. För jag vet att det är ett återkommande tema. Ja, men... skulle, det, det, det, det, Louise, ett pling. Kan ett du, pling? Ett pling varje gång redigeringen. Nu, nu kommer han ju säkert koncentrera sig på att inte säga det. Ja. Mm. Men det skulle vara väldigt roligt om du lägger ett pling- för Varje gång han nämnde sin sambo Jag får väl mm. säga tanten nu bara <laughs> Nej men hon lyssnade inte på det ändå Så det går lika bra ja. Vi hade en diskussion faktiskt i köksbordet Om det förut då. Ja. Så jag kan säga vad jag vill Ja vad gött Men eh, jag håller det fint Nej men eh, retoresan där Anders Viklund och Nej Anders Viklund Nu blir det helt fint Samson Viklund och Anders Brundlöv Heter de <laughs> Jag gjorde en liten comeback där, och under inspelningen så sa de att de då på 43.000 i insamlingen. Och kommer de till 50 000, då blir det en säsong fyra av retresan. Och det tog bara 15 minuter, så slängde armén in 7 000 där, så det blir en säsong fyra. Mm. Och sen så okay. de, kommer de till 70 000. Då blir det en säsong eh, tre av en annan podd som heter Skitsnack. Och eh, det lyckas också med. Och hela insamlingen eh, som de fick in idag som går till eh, Läkare utan gränser blev 102 500 kronor om jag nu kommer ihåg rätt. Mycket bra. Det är väldigt bra för en uh, nyöppnad uh, insamling som inte jättemånga tycker vet någonting om. Vi visste om. Vi satt och kollade på att så gott det gick. Eller jag satt och kollade på ett i fall så gott det gick. Jag, sen, jag hade tyvärr inte möjlighet att se hela. Jag såg delar av det. Ja. Och sen hade de också en frampunkt uh, som hette. Uh, Mario Maker satt de och spelade inlägg och då skickade du in ett in ja. bidrag, hette Rättelsak. Precis. Jag eh, tänkte att det här är ju ett tillfälle för mig att eh, vara med i en tävling då jag har spelat ut Mario Maker i princip sedan det kom. Och det har även min sambor gjort. Så att, eh, men jag har skickat in ett tävlingsbidrag, Trampolin Tower, som de spelade. Och eh, det var faktiskt väldigt roligt att se dem testa min bana och se hur det gick för dem. Den var tydligen lite klurig för dem För att de förstod inte riktigt hur de skulle lösa pusslet Och de dog även en gång Men sen till slut klarade de den Och jag kände att jag fick ett bra betyg av dem De tyckte att den var rolig och de tyckte att den var smart Och bättre betyg än så kan man väl knappast få Jag kanske ska passa på att slänga ut den koden till min bana Om någon nu skulle vara nyfiken på att testa den själv och då är det den här koden som ni ska knappa in i Super Mario Maker. C som i citron. Eh, en etta. En sexa. C som i citron igen. Sen... <laughs> ja, jag är det här. Skattar, jag, jag tycker bara. det är väldigt roligt. Som i citron. <laughs> det är det bingo i spela? <laughs> Okej. Okay. No, jag tycker mycket om dig. Noll, noll, noll, noll. 0, 0, det är alltså sex nollor. Sen 94, A, 4, D, 8. Um, det var den koden till min bana, Trampolin Tower. Sen vill jag passa på att göra lite reklam för min Sambos-bana också. Uh, Mystery on Mars. Och vill ni testa den så får ni gärna skriva in 9773-0000. 00, alltså sex stycken nollor. Sen 66, 2, E, 4, 7. Och eh, i det här spelet, när ni kommer in på någon av våra banor så kan ni se även alla andra banor som vi har gjort. Ja. Och ni får gärna testa dem. Och de här koderna kommer vi också sätta ut på våra hemsidor kan vi också se. Ja, det, det är nog Ja, det låter så mycket bra. Det Och ja. det här plinget du nämnde förut. Ja, ska du säga nämna din sambo nu? Nej, jag tror att Louise har nämnt samma flera gånger nu, så det är hon som har klingorna. Ja, vad roligt, ska vi ha en sambo Och du är också med Oj. i den grejen så det är ni ändå ja, jag är här. Det jag är ju ändå här. Det, det är ju det som, det, det, det lite roliga i det är ju att jag är ju här. Ja, Och pratar är... jag om dig, älskling, så, så är ju du här. Ja. Men hon är ju inte här, det är därför det är lite roligt. Alltså, det, det finns, en, det finns ett, ett öns, skulle jag vilja på sig, ett öns av bitterhet varje gång du nämner din sambo också. Det är någonting som du inte får eller någonting. Så att det är därför det, det, finns en, det finns något lite roligare där, tycker jag. Ja. Ha! <laughs> Uh, ja, nej, men det var lite det om spelhjälpen. Det var skitbra i alla fall och det har varit nu. Uh, Mycket bra initiativ. Ja. Och kul att det gick så bra för dem. Ja, de hade lite problem då ibland med nätet. Mm. Men... Uh, ja, vem har inte det? Jo. Men det är bra. Uh, ja, dagens tema. Lite vad vi... Uh, har vuxit upp med och... um, Innan vi går in på ja. dagens ja. tema Så skulle jag vilja Det här är ändå nu pratar vi film ja. Och uh, jag vill rekommendera En film uh, som vi såg uh, Igår faktiskt En uh, rätt så ny film Som heter Turbo Kid En uh, nyzeeländsk Kanadensisk produktion um, Jag har jag tror... sett den uh, dyka fram lite Jag ja. vågar inte klicka på det bara uh, Den var bra och eh, jag tror att folk som eh, gillar lite retrokänsla så 80-talet och typ, eh, vad heter den nu den här som gick? Splatter kan vi nog också säga. Ja, va? Splatter. Det känns ju lite nyseriskt, gör det inte ja, det? Gör det inte det med handen här eh, som är förslagande ringen? Ja, eller? precis. Peter Jackson. Ja. Men jag, jag fick lite vibbar också från, eh, hjälp mig Peter, vad heter den nu den här svenskproducerade filmen som gick som var väldigt retro? Det var ju nästan mening att det skulle vara B-film. Ja, den ja är... Kung Fury. Kung Fury, tack. Ja, bra Peter. Lite åt det hållet varan också Så att folk som tyckte om den Kommer nog uppskatta Turbo Kid jag, jag ville verkligen rekommendera den okay. Dagens tema det är tecknat Tecknade serier Som vi såg på 80- och 90-talet Vi som växte upp då ja, då är frågan vem ska börja dela med sig av sina minnen. Nej, men, alltså är det minnen bara liksom? Nej. Nej. Vi, vi ska liksom inte ta upp en och en utan vi ska liksom köra lite minnen här nu. Ska vi kanske äh, höra vad våra lyssnare har äh, delat med sig av? Ja. Kanske kan vara bra. Ja, det kan vi ju ta med en gång. Louis till exempel hälsar från Spanien att jag tittade på Turtles, Captain Planet och när Gizmo Quack, Bubba och Fossing var med i Disney-dags. De följde jag slaviskt när jag var liten. På Facebook så hälsar Peter Sandsjö, Dino Riders och Ninja Turtles. Evelina Hagström räknar upp Sandy Bell, Teenage Mutant Ninja Turtles, Lady Oscar, Sheera, Heman, Dino Riders- Ducktails, Tailspin, Darkwing Duck, Räddningspatruljen, Bumbybjörnarna, Rainbow Bright, Krambjörnarna Djungelboken-serien av Nippon Animation, Thundercats, My Little Pony, Denver The Last Dinosaur, Smurfarna, Snobben, Babar, Greve Dacula, Batman The Animated Series, Captain and The Game Master och Lady, Lady Lovely Locks. Och på Twitter så hälsar alltså Patrick Malmgren. Favoriten är helt klart Ducktails. Men även andra Disney-serier som Räddningspatrullen, Löftens Hjältar och bumbi -björnarna. The Real Ghostbusters är en annan given favorit för ett stort fan av franchisen som jag är. Axel Järve Karlsson hälsar DuckTales och Löftens Hjältar. Dunderklumpen är den bästa svenska filmen genom tiderna. Får jag bara avbryta det lite? Det känns inte så jättegärvt att tycka om Dunderklumpen. <laughs> Nä, ja, det, det, det, det var, alltså, jag hade ju ingen aning om vad du var så du visade mig vet jag på datorn typ så här. var det inte det du som visade visa mig? Ja, precis, den svenska filmen, det var inklippt eh, Ja, mm. och det var liksom typ så här, jättemjuka, fina, sceniska alltså bilder liksom typ, så här, och så var det lite så här några rundlagda figurer som gick omkring och trampade omkring, då, I de här mm. ja, skogsmiljöerna eller vad det var och lite solnedgångar mm. En mycket uppskattad film av många, vet jag. Mm. Jesse Jepp hälsar Fish Police, Darkwing Duck, DuckTales, Hajin Jabbe, Löftens hjältar, Räddningspatrullen och den Batman-serien som gick då. Jonathan Blomberg såg på Darkwing Duck, Löftens hjältar, DuckTales, Räddningspatrullen, Scooby-Doo och Batman. Och Per 76, Kalla Anka på julafton och till sist filmtopp.se säger Darkwing Duck. Och Per 76 kan man ju faktiskt säga det, att uh, han såg Karanka bara för han hade skogstv. Han hade skogstv. Så det gick inte så himla mycket för han. Ettan och tvåan. Typ. Är det det som har skogstv? <gör> ja. Fyran var väl lite inne på spåret. Alltså det låter total misär alltså. Ja. Nej. Ja, det var det. Mm. E, man... Tack så mycket för att ni engagerar er och ja, svarar på våra ja. lyssnarfrågor och det är alltid roligt med lite respons. Det tackar vi för. Ja, det är ju det att alla såg ju nästan samma sak. Och... Ja, det var mycket, mycket serier som räknades upp flera gånger här. Till exempel DuckTales och... Ja, ja och, det, och det är väl tack vare också att... Eh, vi hade ju också eh, Disneyklubben. Mm. Disneyklubben och Disney dags. dags. Mm. Och vad hette programledarna där? Ja, Alice Ba, som nu är Alice Ba Kunkö. Ja, och sen var det ju... Uh, han är i Partaj. Uh, Johan... Johan Pettersson, ja. Ja, heter han var. Mm. Och så var det Eva Röse. Eva Röse, ja. Vi från ingenstans, sker. Ja, det är hon, som är, ja. hon är... minister nu för Ja, ja, mm. precis. Men du, vad fasen, har hon alltid hetat Kunker? Nej. Nej. Det är ett roligt namn. <laughs> ja. <laughs> <Okay. laughs> jag menar, om man föds med ett sånt här. Jag tänkte att det är svårt att gå igenom en skoluppväxt med att heta Kunker. Mm. Men det är... Ja. Ja, ja, men då var det egentligen det vi såg. Mm. Alla med Disney-grejerna. Det... Fruktansvärt bra serien. Mm. Alltså det var verkligen klass på dem. Mm. Men eh, för min del så tycker jag faktiskt bättre om eh, trean. Mm. Tänker du på barntrean? Ja. skurt eller? Med skurt och inga maj. Ja, men en röven, som eh, Christian Hedlund <laughs> nämnde. Var, var det därför han jag... var grö grön skurt. Grön i eh, <laughs> Ja, måste klippa naglarna innan dock. Eh, ja, det kanske var så. Nej men, de visade ju alltså... Mer program som jag tyckte om. Och då var det alltså Turtles och det Och som de när Turtles nämndes då var det Ninja Turtles. Men det hette ju som sagt Hero Turtles först. Ja, det gjorde det här. I Sverige. Ja, e eller i Europa till och med. I Europa. Ja, det, det minns jag. För Ninja var ju ett. Smådom. Ja, det var, en ord. det var en farlig Det var sak. en farlig salikon. <laughs> ja. ja, jag tror det finns fler exempel på det där Ninja har förbjudits i andra sammanhang. Ja, kanske det. Du, jag kom på en helt, helt mm. sådär, en annan grej nu. Vet ni vad, vad hennes hand luktar när hon tar ut en ur skört? Vad Inga Majs hand luktar när hon tar ut den ur skört? Nej, berätta. Kunke. Kunke. Nej, det, det, det var, det, det, det var det nästan som unket. Ja, det var så jag. dåligt. <laughs> Bara till Nej, men ja, Törtus och Törtus är en stor favorit. Och då är det 80 tals dag. Jag tror att alla vi tre håller med om. Mm, jag tycker det också att och, och, och Törtus går ju som sagt än idag. Mm, det har gått i flera versioner sedan den som började på 80-talet Ja. Den senaste så går nu har jag sett lite smått. Och den är helt okej. Okay. Mm. Men det är några däremellan som inte är bra. Men... Jag är dåligt insatt i de senaste. Ja, men jag kollar. Och jag samlar ju faktiskt nu och försöker få tag i. Det går ju att få tag i givetvis beställa från Amazon och allting och få tag i hela den här gamla tortyrserien. Men jag vill ha dem med svensk översättning. Ja, ja. Aha, svensk text tänker du. Nej, svensk dubb. Sen dubb, okej. Okay. För det är det jag växte upp med. Så jag har. Är det någon som har. Och eh, sjuan tror jag. Mm -hmm. <laughs> eh, så gör avet till mig så kanske jag köper dem på DVD. Är det, är det någon sorts. Är det, bjuder du mycket liksom här? Eh, det kan vi ta då. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag gillar faktiskt eh, översättningen. Dubbelt. Mm. För. Minnen av väldigt mycket, vi ska komma in på flera, är faktiskt. Det är ju här som jag har vuxit upp med. Sen har jag sett originalspråk på senare år. Men det är svensk dubb som jag har vuxit upp med. Mm. Alltså, eh, med alltså, översättningen är så himla roligt. i Det läser ju gamla turkustidningar idag. Svensk översättning i de tidningarna också, det är... Oh, din gummistövvel nu ska du din gummistövvel var. Ja, alltså de små en klassisk replik typ <laughs> av verkligen. <laughs> Nej, alltså det, det är så knappt om man lyckas. Alltså... Det är ju fotkladen. Ja. Din gummistuvl, ja, jag, jag skulle kunna se att det vart passar in. en koppling där. Ja, ja. precis, det är liksom din gummistuvl. Mm. Ja, jo, jag, jag ser nu, det bildas framför mig. Jag det är samma som Shredder. Strimland. Strimland? Shredder. Mm. Ja, jo, mm, men ja, det, det blir ju är... så fult på svenska. Bara, strimland. Mm. Vi har en galning här, strimland. Ja, låter som någon, man liksom, så här skär upp grepp på en pizza, liksom. Nu, nu har strimlaren de... varit i fart igen. ja. ja. Och de käkar ju pizza. Mm. Det gör de förvisso. Ja. ja leads men som nog var det alltså så det var ju alltså... James Bond Junior, de visade alltså Transformers, He-Man, det var, trean lyfte upp väldigt mycket. De hade de hade inget Disney om man säger så. Mm. Jag, uh... jo de visade lite Disney tror jag. Kanske de gjorde men... Du satt in en pik där med en gång. Ja. Jag är rätt. Jag tror att de visade DuckTales. Men äh, det jag förknippar barnkemi med allra mest det är The Real Ghostbusters. Mm. Och äh, anledningen till detta är att när äh, innan vi fick kabel-tv när jag var liten så brukar mm, jag alltid mm. gå hem till äh, min äh, moster och titta på äh, kabel-tv Real... från yngre lyssnarna och så vidare. Det får du gärna göra i så fall. Men äh, vänta lite så jag får ta klart bara. Nej, jag så bara i alla, i, I alla fall ja, jag in, internet ä, ja. I början på 90-talet Efter skolan mm. så gick jag hem till min moster Och kollade på Real Ghostbusters Och ä, andra program i Barnsken För att ä, det var det som ä, Ja Det var det som jag gillade väldigt mycket då Och ä, det fanns mycket bra helt enkelt På kabel -tv, och kul att se det Hemma mm. du skulle förklara vad kabel är för någonting Nej jag ska inte förklara det <laughs> den kabel eller det kommer tv-apparater. Det var innan ute. Digitalboxens tid. Ja. <laughs> Ungefär precis likadant. Uh, som folk ägnar sig åt att koda om och få gratis tv-program. tv, TV mm, Det där kommer jag ihåg. För jag vet att jag såg på Turtles på någon sån här avkodad kanal. Och alla andra såg den här, precis som du ser den här svenska dubben. Mm. Men jag, jag på något vis jag hade fått in någon, någon konstig... Det, det var någon katt, vet jag Som hade det där programmet Som var så någon sorts programledare Det, det är lite i det över det Och han eh, presenterade då det här På någon sorts bakgarta i, ja, I någon stor huvudstad Skulle det föreställa Och jag tror det var på engelska till och med Och jag har rätt för mig att det var det Och därigenom vet jag att jag såg Så det där med de avdekodade boxar Det känner jag definitivt till mm. ja, Det är ju en klassisk nästan för den tiden Det är väl sån som, som badpå De gick ju eh... Alltså, jämt. alltså, det här var ju alltså barntrensakt. Det var ju alltså en, en, en programpunkt mm. i tv-tablån och sånt där. På eftermiddagen? Ja, och på lördag och söndag och, mor och morgnar och sånt där. Mm. Eh, kanal 5 och TV4, de hade ju också lite sånt där. TV4 hade ju börjat på 90-talet här nu och visade ju väldigt mycket Pokémon och sånt där. Ja, det kommer ju lite senare i ja. mitten av. De visar väl lite sånt där nu också, men väldigt, väldigt tidigt. Det mm. redan börjar klockan fem nu på morgonen, typ till sju. Mm. Mm -hmm. Och sen börjar nio morgon och sånt där. Alltså, man hinner inte se. Vi kunde ju alltså se så här vart tre fram till klockan tio, eller någonting sånt där. Mm -hmm. smurfarna och allting. Mm. Det har jag aldrig tyckt om. Har inte tyckt om smörfarna? Vad tyst det blev där ja. <skratt> <skratt> Nej, Jag ju verkligen det Jag tycker inte att är smör från jag jag... Nej? Nej. Um, jag vill bara nämna en serie Som gick på barns igen, Fast jag tror även att jag såg den på En annan kanal som heter The Children Channel En av dessa kanaler uh, Som jag fick in just via en <clears throat> Piratekoder, det var en engelsk kanal The Children Channel, men mycket bra uh, Mysterious Cities of Gold Kanske vissa av er känner igen den där har gått på svensk med, va? Mm, den har gått på svensk med. Uh, jag vet att den gick... Haik, va? Mm, det vet jag faktiskt inte, jag men jag är vet Heik. att det gick barnfriande i alla fall. Ja, jag tror det. Uh, den tyckte jag hey, väl mycket. Välkommen till Haik. Ja, ja. Just, har han, jag. ja. <laughs> med Bengt Alstilind. Ja. Ja. Gud, vad du är duktig när du kan det namnet, tycker jag. Tack. <laughs> Och när vi ändå är inne på Haik, var då. vad du är Ja. Ja, hon är ju min, så att säga, min här så att jag man måste ju göra ja, men det, det ska ju vara... Pling! Det, det är Nä, är det så. jag höll mig för att inte säga sambo! Pling! Fan, jag har grävt min egen jobb. Hur som helst. Ja, men jag tycker faktiskt det. Är. Vad roligt att du talar Pike för att då kan jag ju ta steget till den tecknade serien Goliat. Ja. Usch, det var också en sån här riktigt jobbig serie. Jag, inte, jag tyckte den var bra. Hur fan kan du säga den nu då? Vad var det som var bra med den Goliath? En svensk tecknad serie. Förklara jag, jag... vad det var som var bra. Hade han inte en cool och det var lite magi? Så här, liksom? Var det inte lite övernaturligt? Jo, men jag har kollat på... Okay. Men, men, så, jag läste ju men, även serie till din Goliath. Jättegärna får du berätta vad det var som var bra. Jag vet att han hade gnötar med och jag hade en jävla serie till mig också men jag tyckte inte det var bra. Alltså. <laughs> gnötar? Men gick det inte Bobbo hade gnötar. Var det så det var? Mm. Ja, men Bobbo tyckte nog Bobo bättre Bobbo om... och Frida som bodde i skolan ah, med gnötarna. Han blandar ihop. Men beskriv vad det var för bra med Goliath, för det har jag inga bra minnen ifrån. Ja, det jag minns... I alla fall från serietidningen Jag minns inte om det är riktigt samma sak i tv-serien Men han hade ju någon häftig yxa Som var så här typ gjord av Inte adamantium Men den var ja, lite Ybernaturlig så Och sen hade han väl något halsband och smycke, tror jag som jag också hade någon sån här magisk Ja, precis till Helt efter, var, var inte typ hans hammare rund den, stötts, den kunde stötsa liksom och komma tillbaka eller någonting. Hur fan använder man samt, en hammare samt. som ser ut som en, liksom, som en rund grej här ja. uppe på? Ja, och så kunde det man göra sönder allting kanske. Ja, men, jag får ju att den också var böjd nedåt. Jag kan fel, men... Det kan ju köra fel i men... får var jag jag för att att... med en sten och lite snöre. <laughs> Skit i det. <laughs> Därför, men jag tyckte inte om golvet. Nej. Nej. Då lämnar vi golvet. Nej, men det, det är ju det att jag vill ju veta vad som är bra med. Men jag har ju sagt det. Nej, ja, jag vill urvecka sånger på sig. Okej, okay, okej. Okay, det kan väl kanske <laughs> vara bra då. Vad men... <laughs> handling till exempel? Jag kan ju säga att jag tyckte att någonting var spännande i golvet. Ja, han hjälpte grottfolket att komma vidare och finna hjulet och elden. Och jag ah, var ju redan runt på hans jävla... hade katter, ha, Han hade katt i grått. Goliat var, var urcool. Ja, ja. ah, Nej, han tyckte det... inte heller. Han var stenbra. Åh, ah. åh, oh, oh, oh. oh, Ja, ja, okej. Okay. Ja. Ja, det är sannoljätt platt. <laughs> Verkligen. Um, om någon av er tyckte om Goliat så kan ni alltid mejla nu. Ja, För ni, att ni behöver blir, inte... Snadla ge mig på komo. Alla behöver inte tycka som jag. Det är definitivt sant. Ja. Um, vad har vi mer om? Ja, vi har ju ja. alltså massor alltså det... Jag hade ju en annan koppling på gång där Från Mysterious Cities of Gold Och då är jag inne på Fransk-japansk tecknad film mm. Och då är inte stigit långt Till en serie som heter En sällsam historia Det tyckte jag om Ja, det tyckte inte om en sällsam historia fan kan inte tycka Det var om det. både bra, det var lärorikt Eller egentligen som serien heter Det var en gång Precis, det var en gång ja, kroppen. Så det det fanns det var, ju flera det var olika, gång, det var en gång. Alltså det var en gång var det, sen var det ju under titeln en sällsam historia. Mm, det var ju den svenska titeln var ju var en, en sällsam då. historia. En liten obits mm. Jag hörde att när de här liksom i, i intro typs när de här så att säga Ja, de här två kropparna. De här nakna kropparna. Ja, de här kropparna, nakna kropparna liksom mm. går ihop på blir men en är för mig va? Ja, vad det. Ja, det, det. Var det censurerat i USA? Jag har hört så här en... Nu går tåget utanför också, det är lite roligt. Men det, vi har... ja, om ni gör bommar så är det för att... Det är en återkommande grej när det ja, spelas vi, in här. vi spillar in tiderna tiden stå jämnt också. Ja, inte mm. nog men det går ju tågar, men det är ju en räls utanför. men vad ska vi göra? Vi kan ju inte... Ja, vi kan flytta. Mm. Det kan vi väl i för sig, men det är jobbigt. Skitsamma, inte, ja. Ja, men var, var var det censurerat i ja. USA? Det, det, det är det, en bra fråga det, det, det, kan jag, det kan jag fråga tittarna, var det så? Tittarna? Ja, men, ja, Lyssnarna? Lyssnarna heter mm. det, det är inte tv nej. Helt rätt. Om ni tittar på det här programmet så gör ni fel Ja, <laughs> fy fan Ja, jag fortsätter Ja jag följer platt med tittarna där Så nu, det blir nog din tur igen tror jag. Ja. Äh, Han vill ha svar Jag skulle vilja svara. Av lyssnarna Skulle jag vilja veta vad det verkligen så? Vad det censurerat det introt? Eller hade de tagit bort det på något vis? Vi slänger ut det till er som lyssnar Ja, för vi orkar inte god efter det. Skälta. Nej, vi orkar inte goda. Nej så skriver gärna till, nu pratar vi film snabblag.gmail.com om ni sitter på någon saftig info hur, huruvida en sällsam historia, det var en gång kroppen var censurerad i USA i Amerikas. Ja i början då, just den här scenen där de här kropparna då möts på något vis i någon... Någon, ja, det, var, det var ju rätt så osexigt egentligen. Mm. Men, Fast ja. de är ju lite känsliga för naket där bort. Ja, jag menar, jag slår ihjäl folk typ så att de det är spritar över. Ninja men... går bra men inte naket. Nej, precis. Mm. Ninja men inte snopp. Precis. Ja, ja. Ja, ja, ja, precis. <laughs> um, föregångaren till den här eh, tv-serien En salsvarn historia var en annan som hette Det var en gång rymden. Och den vill jag nämna lite extra. För att det kan nämligen vara mitt första minne av tecknad film. Faktiskt. Um, det var så att det måste ju varit någon av mina föräldrar eller min storebror som hade spelat in det på VHS. Jag minns att vi hade ett kassettband hemma. Som det stod det var en gång i rymden på. Och så var jag inspelad från tvn. Och ja, vad ska jag säga mer än... Att tecknad, tecknad sci-fi Det är Redan där liksom Det satte nog, det präglade nog mig Hela min, vad jag skulle tycka, tycka om sen Så att Ja, tecknad sci-fi mm. ja, ja, Fransk sci-fi Fransk-japansk sci-fi till och med Känns som en blandning mm. det, men det är också sällsam historia Var inte det också en här fransk ja, men det franska. fransk Jo, det är samma, ja, det är samma person Han gjorde ju var det var sju eller nio ja, liksom. delar eller någonting som handlade ja, om olika typer av vad de jobbar vet du. Och jag läste lite faktiskt i namn ja, för ett tag sedan och om jag minns så var det bara tre stycken av dem som gick i Sverige. Alltså mm. sen som historia, rymden så och, histori var det, så och historien var också Det var de tre som gick, sen finns det fler då, mm. som ja. inte översattes då, till svenska då. Ja, ja, ja. Mm. Snubblande den fransk sci-fi jag tecknat. Vi ska egentligen prata om serier men jag vill ändå nämna. Nej, men det här är ju saker vi har vuxit upp med. Ja, ändå, precis. Och, så... och det, det, är, det är en stor del av min barndom så att pluck. Pluck den lilla rymdroboten. Pluck. Är det någon av er som har hört talas om detta eller minst? Det? Ja. Snälla, sk skriv hur av er. Twittra vad som helst. Jag, jag har inte träffat på någon annan som minns denna gula rymdrobot. Men plupp. det är också en av mina tidigaste <gör> minnen från tecknade filmer filmen. Plupp vet jag däremot. Det är någon sån här... Äh... Plupp har blå med en römsa. Ja, precis. <gör> det är en, äh... norsk. norsk. Alltså är det norsk? Jag trodde det var norrländsk. Ja, ja, skitsamma. Det är någonstans uppifrån och så är det lite så här berg och skit. Och så är det någon med någon sån här... ja. Någon, något blått helt enkelt. Något blått. Mm. Blir Pl plupp det? Men det är pluck alltså. Pluck. Pluck, två. den lilla rymdroboten Oj. kommer från rymden och får äh, två mänskliga vänner och de ger sig ut i rymden och han får två utomjordingar som vänner det skulle man kunna säga ja. för andra så är det ju ja, det var det var roligt för Pluck? ja han får två utomjordingar som vänner precis <laughs> så att, äh... det har jag aldrig fått jag har aldrig fått en utomjording som vän ja Nej. inte ens it Mm, nej jag tyckte inte om mitt Nej. Fan vad mycket jag säger att jag inte tycker om grejer. Ja, jag, <laughs> kanske jag slutar nu. Men vad tycker du om då? Kan du berätta Alltså något? jag, jag, jag alltså gjorde en liten snabb om. googling här på. Nu pluck. har Peter gjort ja. en snabb googling. snälla här, visa mig pluck uh, jag fick Han, inte fram. Pluck. Jag har, pluck. Jag... Jag har pluck på datorn. Jag fick inte fram någonting om en gul nej, robot. Jag inte säga det, det det känns extremt obskyrt alltså. Mm. Det är väldigt obskyrt. Det kan det, vara, det kan det vara någon intro-grej det Pluck Petter Flätt. Han åker på en gul eller röd lastbil. Ja, jag tror jag sett. Men alltså, helt, helt jätteavvaligt. Det här är väl en grej som har blivit animerad till en 40 minuter eller 20? Ja, den är 76 minuter lång, tror jag. Okej, okay. ja, för det känns som att det finns en film om Pluck. Och sen finns det ingenting mer. Mm, det stämmer. Finns det till exempel ett gosedjur om Pluck? Mm, tveksamt. Nej, och det är lite dit jag vill komma. Det här är alltså en direkt-videogrej mm. som du eftersöker här. IOS! Ja, men det är allting som vi pratar om nu. IOS-tiden alltså. VOS ja, ja. Och TV. Mm. Jo, men det jag vill mena är att den här är liksom. Den är kanske inte ens sänd på tv någonstans överhuvudtaget. Utan den ja men det liksom... var ju på tv jag såg den. Jag såg den ja, så på tv. Mm. Jo, ja, men kanske såg... någon annan så sett det. Ja, ja, ja. Men det jag vill mena är att den <laughs> kanske inte gick på tv på tvn, utan du kanske måste ha en VHS-spelare. <skratt> ja, den gick, gick, gick på ah! sida. <skratt> Nej, men den gick i TV1. Ja, den gjorde TV1 det. Okej, okay, ja. jag trodde liksom, den var så otroligt obskur <skratt> som man var liksom tvungen någonstans att köpa den på VHS mm. för att få spela den på sin tv, för den gick liksom inte på en kanal. Mm. Mm. Den borde gå i repris. Men, <skratt> borde det verkligen det? <skratt> ja, jag tycker det. <skratt> tycker du Ja, vad fint. Det är dags för en återkomst. Finns den inte på Youtube som det gör den säkert. Vi kan ta en paus sen så kan vi titta på pluck. Jag tror jag kommer säkert kräkas. Nej, jag kommer upp där. Pluck. Jag har aldrig hört Vi som pluck. Nej, men jag har S den på du... datorn så jag kan visa sen. Ah, okay. Ah, okay. Men, men, men nu har vi väldigt är mycket om pluck den gällande rymdroboten. Vi har kommit till avsnittet om pluck. Ja, nu pratar vi pluck. <laughs> ja, det är vi... Nej, men det gick väldigt, väldigt mycket. Kapten eh, alltså, N jag såg jag knappt, vet du. Ni alltså ersättning? Nintendo satsade... Captain Hand, och... vilka minnen. Ja, alltså, Kap... De gjorde ju alltså, Nintendo gjorde mycket. Alltså de gjorde alltså Super Mario. Uh, och, så, och så captain och så alltså, hamnade i Nintendos värld. Mm, de hade väl gett eh, något tillstånd måste de ju ha gjort för att de skulle göra detta. Det var väl inte Nintendo själva som gjorde den, men... Nej men jo, var inte Nintendo-loggan precis i Indrot? Ja, men det är väl en copyright-grej kanske att det är deras... För de var ju tvungna att ändra på lite saker. Ja, det kanske de var. Jag, jag vet mm. inte så mycket. Ska du söka upp det här nu? My ja, boy! <laughs> var, var, var, det, det är ett spel egentligen, var? my boy. Jag vill bara, Eller, ja. så, var, så... Dick Entertainment gjorde den. heter de Dick? Just det, Dick inte. Ja, det gör de. Men med <laughs> inte med. de heter det. Kuk ja. Entertainment. I USA. Det tycker, jag, det tycker jag, är lite vågat för ett barn. barn så att säga. jag vet Dick. Mm. Du, det, det, det, egentligen får de inte sånt i USA. Mm. Nej, men det var as i alla fall och att ja, han... alltså, se alla dessa figurer fast de var ju inte riktigt som vi hade trott. Nej. Simon Belmont, han var ju liksom besatt av ja, hur han såg ut och så här, och liksom, och... Megeman, han var grön. Mega var grön och ja, jag är inte blå. Jo. Precis. Du, han ändrade ju färg när han får andra vapen Jo, mm. Han men kanske det... hade någon sån här grönt vapen Jo, men det var ja. lite Men det var så himla katten alltså, Och han hade alltså kontrollen som bältet här och Sappen Ja Sappepistolen Ja, och så hade han ju handsken Nej, den var så himla mycket glove. Ja mm. Det finns ett asbra band som heter glove. Mm, det gör det. Mm. Har ni hört det? Jag tror jag har hört det. Du måste ha hört det, för jag har ju spelat det här hemma. Men har du hört det, Peter? Powell? Ja, det har jag. Mycket bra skit. Det är ju åt din musik. Men skit du jag vill säga att var askor. Ja, kaptenen var askor. <laughs> och det mest oväntade var nästan att när Game Boy dök upp som en figur. Game Boy är en karaktär, alltså. Hur oväntade är det inte det? Ja. Nej, det var lite... Och sen hade de med alltså Super Mario. Mm. Och då var det bara lite live action och så var det tecknat. Mm, det mm. fanns ju Super Mario Bros. 3 och Super Mario World, kommer jag ihåg, som tecknade serier. Mm. Ja, det det ja, och så hade de ju live action innan där, mm, i så. deras lilla källarlokal. Mm. <laughs> ja. Live action, den är på riktigt liksom de riktiga människor. Det är liksom riktiga kameror som spelar. Ja, här. precis. Ja. ja. Men gud, hat. Lite så här, sketchprogram. De lite presen... chisy så är det. Ja, de presenterade och sen så kom programmet. Ja, ja, ja. ja för jag tänker den här filmen här som kom, den där Mario Bros. där. Det var ju inte så jättebra. Mm. Nej. Det var inte samma skola så skådespelare. Nej, för jag tänkte var det var <laughs> någonting sånt som människor, för barn kanske. Mm. Nej, det fanns väldigt mycket. Och jag tror vi nämnde det lite sist också när du var med. Inspector Gadget kanske. Ja, vi har växt upp med järnit. det är bra. Men jag vill ju också bananmannen. Fy fan jag hatar det. det, det alltså jag, jag gillade ju bara bananen när jag var liten. Och jag, det var det enda jag kunde äta som frukt. Och man var ju tvungen att ha med sig en frukt Jag tror det var sen eller lekesnär. Och jag skulle ju då ha med mig en frukt. För det var ju då så att säga någon, någon övre som hade kommit på att det var, skulle vara lag på det. Och då... Skulle jag ha med mig en frukt, och den enda frukten jag åt var banan Och just då gick bananmannen så du kan ju ge, Och så hette han ju Erik då, Vilket ja. jag också mm, Så du kan vet. ju gissa vad jag fick heta Du kan ju gissa vad jag fick heta Det, det finns bittera minnen här kan jag säga Bananmannen, jag ville att han skulle dö I en tragisk bussolycka Ja men han fick väl en buss över sig en gång en... ja fick... hoppas fan med han dog alltså. Jag vill Nej, kalla bananmannen han, så mycket han, så jag vill kräka han, han åt en banan men jag han har åt en banan. Han kan, han kan köra upp en banan när inte solen skiner. <laughs> Nej, men att det, det, det har jag som vinner av, men... så inte. För att det är gjort. Jag får ju tecknad också. Ja! Jag får, det var liksom så här slarvigt. Han, liksom så här, han såg sne och konstigt ut också. Han var skikast. Jag får ju var uselt. Men allting var nästan bra när man såg det. Jag skulle vilja gränsla bananvallet och tömma mig. Men en sak som har väldigt mycket koppling till... Alltså alla program som är bra det är musiken. Åh oh ja, intromusiken Ja, hade bananmannen någon intromusik då? Ja, hade den. Den, ja, den, kan, den kan inte vara. Klar. Den kommer jag ihåg. Var den bra? Ja. Levere banan och så här jo. ful Och Nej. Erik när han äter en banan Då blir han bananmannen. Oh, och så, så var det någon så här. Nej. <laughs> och det var de satt där runt jag en går och runt en jordglob. Det Snacka om en superman och Åka runt Ja Jajjävlar. De har ingen skam i kroppen. Nej. De kräks på det där jävla ritbordet de gjorde bananmannen på. Och så suddar de bort det med en jävla vinnerutet Och det blev bananmannen. Mm. Och så typ så de ha de typ en sån här stålmannen t-shirt eller någonting. Och så kan de, det var den de torkade upp med. Ja. är av blev bananmannen. Minns ni, apropå superhjältar, minns ni supertedd? Mm, ja, han namnen som blev. Det gick på söndagsöppet tror jag. Mm, så det är inte mycket med Ja, han hade det. någon. Eh, Nej, inte söndagsöppet Sköna söndag heter det här förresten. Sköna söndag. Ja, jag tror det gick på söndagsmornar för. Sköna söndag. Shit vad gammalt. <laughs> Okej. Okay. Du är älst här. Jag är alldeles här. Det mm. kanske märks på vilka program jag nämnde. Han hade den så här röd tröja med, med ett gult te på. Mm, var det inte en blixt? Kanske det var. Ja, du, du jag var det, inte jag, det är var inte gammal då. Ja, supertagg. Ja, du är ju men han har en blixt. Jag det, det kan jag komma mm. ihåg. Ja. Absolut. Uh, jag tycker jag minns någonting som var gult också. Mm. Men han var ju gul och röd typ. Ja. Mm. Ja, du, har tagit ju fram, men kan du inte ta fram någon bild då, som vi ja, får se. Jag tar se fram så är... han Su <laughs> hette han Ja. Oh. Han blev super. Det är jag. det är ja. det han ju. Jo, men det här tyckte jag vet jag. Mm. Shit, var ful. Tycker du? Ja. Jag tycker att han är mysig. Ah, det är ingen blixt på hans Nej, bröst det inte, ja. det, Vad ska man kalla det? En kaboom. Det är det mot den blixten i hans lo lo logotyp. Ja. Ja, precis. Det är en kaboom. Det är en explosion. Du får en liten känsla av hän Ja. ja. Du, vad är det för en gul banan han hade där? Den går ner det. Det, skulle, det är hans ha vän. Ha, ja. Helt hjärtan. Skulle det kunna även vara en bortskämd. Det är spott du. Det är en prickig banan. Ja, typ det är den jag menar något gult. Det är den. Jag minns den där. Men monocanfyllda. Ja, just det. Seriöst, ser inte Superthed lite ut som en bortsch Och Också. Det det finns något hän över Superthed. Ja. Jag gillar det skarpt. Den här originalbilden, nu har du ju massor med så här fanart där. Den där när han står där. Mm. Ser han inte väldigt bortsch ut också? bortsch Ja men att det, det finns ett nytt ord, precis. Ja, men liksom, ja det kanske det men, alltså, han, han, ser, han ser androgyn ut. Mm. Man brujner för kämpiga. Kan du tänka dig typ, en typ med en liten äldre tant som jobbar inom vården som har färgat sitt hår lila? Ja, och, så, och så är det lite småknöbbig. Det är lite supertäd. Välkommen mm. ja, till live LiveGoogle. Ja. Eh. <laughs> <laughs> Någon supertäd. Vi har mycket mm. annat att prata om. <laughs> men, men, men, alltså, måla lite på ögonfransa på den där. Och då är det sålt. Ja. ja och du skrivet Dundermusen, också. ja. Det gick väl i bullen. I bullen. Kommer ni ihåg att du musen i bullen? Tack. Där kopplingen då. Ja. Tacka dig ska. Mus nönnar musen i bullen. Bullmusen! Alltså ja. Jag tyckte om Dundermusen, eller Danger Mouse. Som Danger Mouse. Har, ni, har ni sett Danger Mouse, Dundermusen? Ja. Det var. Ja. <laughs> det har jag. <laughs> uh, som är tillbaka. För övrigt kan jag nämna som en liten notis att det är ju en, en ny serie nu. Han är tillbaka. Uh, Dundermusen? Ja, en ny säsong. ny, lite ny tecknastil. Mm -hmm. Ännu mer datanimerat i livet. Men det ska ju vara den här eh, blyers... Ja, eller hur? Det förlorar ju mycket charm de när det blir så datanimerat. Den var väl simpel. va? Den de var väl rätt ja. simpeltecknad. Mm. musen supertädd. Vad har vi mer för såna här gamla märken? Ja, från en mus till en annan kan vi gå till Tom och Jerry. Som gick <laughs> ja. i lilla svarsbyrån. <laughs> Underbar övergång, ja. Ja, jag gick på mycket annat också. Så... Du sa Tom och Jarry, varför? Jag, ja. jag sa ju Tom och Jerry. nu. Jag, jag, jag behöver bli senil. Det var ju muskopplingen där. Ja. <laughs> Men det är ju en annan muskoppling då. Kommer ni ihåg Bike Mice from Mars? Jag, jag, jag, jag känner till dem man vet att det fanns ett spel Men jag såg nog aldrig Är det här nytt? Nej, eh, Då tror jag vi tar lite live tycker jag. Nej, vad nej. fan ja, men Det var tre möss som eh, Var de från mars? Ja, känns rimligt Hade de motcyklar? Ja, känns också rimligt <laughs> Hallade på jorden och åkte dem på motcyklar Och de hade missiler och... mm. Självklart superskurkar och sådär. Äh, mm. men det var. Vilken motorsykkel är det komplett utan missiler? Det var väldigt, väldigt coolt för uh, Lilla mig där. Så med mina turtlesfigurer så gick jag och köpte också biker, majs och körde runt. De var så här riktiga biffiga möss. Mm. Med laservapen. <laughs> Fast då var de inte små som möss utan då var de stora som människor då? Eller? Ja, gick är det på det två man... benar. Mm. mm. Är det någon sorts förlaga till den här reality-serien som de sände på Discovery Channel? Men det var mycket. Nej, det var de inte. Det, var... ja, det, känns, det känns som en förlaga till den lite. Så här, det, det här, det här, de, här, de där som gör Eller är, är det något sånt liksom? Jag har ingen, jag har ingen aning om vad de heter. Men... Menar du den här O.C. Kampi? Just så heter det. det känns som, är det är det någonting sånt fast med missiler? Nej. Nej. Nej. Det är absolut inte. Okay. Jag har ingen aning om det. Nej. <laughs> och tecknat då givetvis Ja, nej men det var ju alltså, alltså vi har ju alltså Thundercats och Åh, oh, Thundercats Thunder, Thunder, ja. Thundercats oh. Thunder Precis, återigen, det är liksom introlåtarna Som gör det, det, det är Ja, det var ju minst... musik jag ville komma hit på Nu vilka... är vi inne på musiken Alltså vilka intron de hade På den tiden Alltså Det var alltså låtar Åh oh. Det var riktig musik. Mm. eller ja, ja jag, jag, jag Förstår ni vart jag vill komma? Du gillar det i alla fall. Ja, ja det gjorde väl jag med. Så att det, ja, Plus nästan varje intro på alla så här äh, äh, grejer var också att de gjorde en, också en berättelse innan. Alltså förklara vad det är som händer. Ta himmel och sånt där. Mm. Alltså att de förklarar verkligen... Ja, just det, det är in, i intro får man ju veta hur han får sina superkrafter ja. han mm. håller en liten monolog där och berättar Precis. ja och sen kommer mm. intro, musiken och sånt där och sen börjar ett avsnitt men att man alltid får veta hur de blev och hur det börjar och vilka sådana här skurkarna och sånt där det får man inte så mycket idag va nej. nej du har lite mer koll på vad som är inne idag så att säga du du har så alltså på att berättartekniken var alltså lite mer finslipad förr. Ja, det men alltså, jag inte det som går idag eh, som barnkanalen då i Sverige nu, de tar in väldigt bra program. Tydligen men jag har inte fastnat jätte sett så mycket. Bara funktionen är lite liten än. Sen mm. så länge det är bara typ babblarna och eh, mm. Bully draken har ju fått en egen serie. Så det är mycket Bully Bo. Bully Jag inte det. Nej, det gör inte det. okej. <laughs> okay. Det är så nej, bra. Jag har inte så Nej, nej. Nej, men... Eh, jag tycker faktiskt synd om dagens eh, glin som inte... växa upp med Bortstead. <laughs> nej, men så... Alltså... Vi kunde alltså se... Kobra. Tänker du på Masked Crusaders? Den här, Masked Crusaders Working overtime da -da -da. Da -da -da -da. Ja, det är ja. något sånt här va? Ja, det är Mask. Ja. Ja, det är inte, kanske, inte, kanske inte samma. Förkortningen M-A-S-K. Ja, var... <laughs> Eller tänker du på Anna med Kobra kanske? Han med en psy psykokanon. Ja. Psykopistol. Ja. Psykopistol. Ja, psykopistolen. Men heter så? Ja, oh. hans arm Han hans kompis ju... Ankan. Ja, <laughs> precis. Oj, vad har jag missat? Och jag förmår att det var John Harrison som var rösten. Det kan vara väldigt fel. Mm. Men, ja men sånt, det går ju inte på tv längre. Men det, var, det var som jag sa förut. Men alltså Jemsbond junior. Det känns ju inte jätte eftersträvansvärt i för sig. Men det är alltså, skit, men det... Är det verkligen det? Var det var okay, Jag har inte sett James Bond junior, Men med en gång känner jag det att nej, det där kan omöjligt vara bra. Men, men okej, okay, vet du vad? Visa det för mig sen. Ja, du ska, vad? ska få Ta se fram sen. det bästa du har av James Bond Jr. Och ja, jag, ska se det, jag ska försöka se det partiskt. Och jag ska försöka sätta mig in i att jag är liten och tycker allting är cool mm. Mm. Det kan jag göra Men jag tror inte att jag blir övertygad mm. eh, Vi gör så här Att eh, mm. Erik ska få se På intrott nu till Jens Bond Junior ja, intrott kan ju alltid vara bra Ja, det, Men, men okej, okay, jag, jag får bilda min uppfattning På introt då Och så nej, Jag vill bara höra vad du tycker Så vi tar en liten Youtube-paus här nu ja, Så är det. Så får vi se, så kommer vi tillbaka. Bond. James Bond, Och då är vi tillbaka. Och uh, ja, älskling Erik, vad tyckte du? Jag försöker hålla mig. Ja. Ja, men, ska jag säga, vad tyckte du om det här nu då? Ja, du tyckte om James Bond Jr. Ja. Uh... Vad fick du för uppfattning? Koppla alltså... nu att du är tolv år gammal? <laughs> jag skulle försöka. Uh, Okej, okay, jag, jag har tydligen en, en viss limiterad... Uh, uh, <laughs> I, vad heter det? Ja, jag, har, jag har svårt i alla fall att sätta mig in i att jag är 12 år. tror Jag, <laughs> jag, jag hade lite för roligt tror jag när jag såg det på den där. Den svenska dubbningen var urskön Det var ganska klassiskt med vad som gick just då Ja, det kan det säkert vara Usch, vad dåligt Men på ett bra sätt Ja, det var bara lite Jag ville bara ha en liten bensträckor också dock. Ja, men helt jätte James Bond Junior var säkert jättebra när det gick det. Jag, jag tar tillbaks allt jag har sagt om James Bond Junior. Jag kan inte tänker mig att se ett avsnitt enbart För att sitta och skratta lite Det, var, det var faktiskt väldigt fint vad det vad finns det för andra tecknade serier som du kommer ihåg som du tyckte om då? Ja, <hör> ja. <hör> nu ska vi se då. Nu <hör> kommer ni ju skratta vidare. Men jag tycker jättemycket om My på Pony. Mm -hmm. Nej, men... Det, det är absolut sluta... inget att skratta åt. Nej. Är... Jag tänkte nu, så ni är här James Bond Jr. Typ, såhär, och törter och det hon är ni på att prata om. Yeah. Och så kommer jag här typ så här, Björn. Eller såhär Care Bears och så... My Little Pony, vilket jag tyckte var jättebra. Mm. Ja, men äh, Kramgjörn och lite Little Pony kollade ju också på. Jag tyckte det var I, ja, alltså. Det gick samtidigt också. Det var ju också en del av Treans äh, barngrejer man har mm. sett. Så sen är det väldigt mycket sånt. Äh, och Men äh, som äh, många lyssnare hade skickat in och äh, det också gå tillbaka. Det är ju egentligen Disney, jag har växat upp med väldigt mycket, som går... Ja, går igen idag. Mm. En av Disneys äldre serier, det var ju Gummibjörnarna som sen bytte namn till Bumbibjörnarna. jag minns när Gummibjörnarna visades i programmet Toffelhjältarna går igen 1986. Det var jullovsprogrammet där. vad proffser du är när du säger årtal. Ja. Jag gillar dig för det. Nu brömmer jag dig igen. Oh, Tack. <laughs> ja, men hon kommer ihåg det Vi har ju inte Google framför oss. Nej, hon har väl förberett så Jo, men det är väl ja. med Det är det som är proffsigt att förbereda sig. Ja, ja, men är men eh, som sagt, eh, det var det. Och så var det ju såklart DuckTales, Piff och Puff, Räddningspatrullen, Lyftens hjältar och eh, ja, nya äventyr med namn Det var ju de som jag tyckte bäst om. Och sen vet jag ju att det kom Darkwing Duck och flera andra. Mm. Mm. Eh, just eh, Jag har en lite rolig grej när det gäller eh, Ja. Eh, jag tror faktiskt, eller det är typiskt att jag läser alltid fel eh, när jag kollar i tv tablån mm -hmm. Jag tror att de eh, visar bumbbjörnarna på kvällarna på Discovery. De <laughs> sista, mm -hmm. det är de som visar eh, Men de gör ju inte det, men jag läser fel varje gång. Jag läser alltså bumbbjörnarna i Afghanistan. Ah, men det är det låter ja, spännande. Ja, ja, fast det är bombröjarna i Afghanistan. Men jag läser alltid Bumbibjörnarna i Afghanistan. Det här är väldigt... <laughs> så sex... jag regerar varje gång när jag kallar sig tv-tablon TV eller om jag kollar på det kan jag vara jag är nog på tv10 och sånt där också där programmen går. Så kommer nästa program står där uppe. Då läser jag Bumbibjörnarna i Afghanistan och spot. Nej, just det. kan i nu. Det här kan ha varit den lösaste kopplingen till bomberbjörnarna som har gjort genom alla tider som finns. Jo, men jag vet hur far kan jag vara så dum att tro att det är det är på en... en... Ah, dum är du väl inte det? kan jag väl aldrig Det är, är bara en kanal som Discovery känner och så tror jag knappast att det kommer ett tecknad program där. Och fall, inte bumbi, och fall inte i Afghanistan. Jag tycker att Bömbibjörnen i Afghanistan låter som en alldeles utmärkt programidé. <skratt> ja, ja, det. låter tack, jättespännande. Tack, <skratt> det var precis vad jag satt och funderade på också. Det ja, var jättelig god att göra något där. De väldigt ja, långt och någon trampar precis. på en dock. <skratt> Nej, men tänk att använda den här drycken i krigsföre. Liksom. De tar det till en helt ny nivå. Ja, men det igen. Det undrar. De, ja. ja men alltså de sätter in det som de har blivit liksom inkallade i militären. Det är deras liksom främsta vapen. Det är de här bumbebjörarna. Sörj på bojer. Bo, yes, precis. <laughs> vad händer när man, man skjuter på en bumbebjör med med kåpis till exempel när man har det. De Den stötsar kulorna så. De gör alltså. det va? Absolut. För det var precis det jag satt och tänkte på också. Nej, de stötsar i alla kulorna. Kulorna stöts inte på dem. De stöts i alla kulorna. Då är de bra snabba men jag tror jag tror inte de var så snabba i serien. Men jag tänker mer att om man då har du de här kulorna som kommer mot dem då. Mira. Alltså stötta de då som liksom på gumm. Vad Som på Solman så Ja, typ. Mm. Är det så det kommer att fungera då? Nej. De du. Fan Nej. Fanma op de kommer att vara. Overpowered. Mm. Oh. Ja. Mm. Då läcker det bumbbis efter bumbbigörarna. <laughs> <laughs> det gör det. <laughs> Det är, någon, det är någon från USA som skriker någonting hemskt mm. Och sen så läcker det bumbisaft i bumbibjördarna <laughs> Sen blir det, det en jobbig barnserie Snälla och rara, helt underbara Och deras saga berättas igen Först deras sånger som för många gånger Djukt in i skogen, där lever de än Helt för här kommer början. kraften och finns blir man stark och man dricker ut av den ska och törnar, det klara små björnar, de kämpar och godheten segrar igen det är hurra för jag kommer på björnarna studsar fram igenom savorna och vi får följa med och vi får följa med Nej, sen är också Disney som de har tagit alltså karaktärer och gjort egna serier från de kopplingarna alltså och Puff räddningspatrullen. Mm. jag tycker den är så fruktansvärt bra Ja, så den introlåten och naturligtvis de andra också men Piff och Puff det är en av de bästa introlåtarna liksom. Kör den kör den låten nu tycker jag Lägg in den någonstans. Någonstans det händer någonting där. Det går något sånt där va. Våra. Där just det. Ja, nu Nej, det blir fel bara för det. Jag ja, att. Så den den är, bra. är den bästa ja. också version. Ja, jag, jag, ja, jag det tycker jag, det. jag, det jag det. Det. Ja. Vi är hör... vi kan ju vara något partiska med tanke på att vi är svenskar. Mm. Det kan vara så men det kan också vara så att det är faktiskt ja, är bäst. Att den är bäst i alla ja. fall. Men lust oss hjälpa låten då. Och ja. gud, aj då. Så ju eller jag. Nej, nej. Ju, jag. U u u. Uh, uh, uh. Jo, kom med, Peter. Där. Nej, du, du är ju bättre. Ja men jag vill, jag vill höra dig göra det. Nu kommer det Ja, nu, nu, nu sitter du där. Nu, nu sitter du där. <skratt> Nej, det är <skratt> vi fel. Jo, jo! Tidigare gillade jag alltid. Men tar Mr. Det kanske kommer sen. Jag kan du inte göra det på beställning. Ja, men det är just det som är lite roligt. Men vi ska inte ha roligt. Griser ska inte ha roligt Det var precis vad jag tänkte också Griser ska inte ha roligt Ja Det följer lite platt Ja Stoppa duvan Har ni sett stoppa duvan? Oh ja Med mattly Ja Det är väldigt säriggigt skrattet Ja Gör det skrattet på Peter? Men du, de måste ju små Mattli från ja, är du, äh, Duck Hunt. du där skrattet, skrattet? Nej. Eller hur? Nej, det där skrattet. Men Mattli måste vara små från Just det, där har vi det. <laughs> Och så det? Duck mm. Mattli måste ju vara små där. Ja, det är samma hund. Mm. Nej. Jo, det är likadåd. samma hund. Ja. Nej, det är samma hund. Det är inte samma, det är likadant. Mattli är hunden i Duck -hunt. Fan, det, det, tog, det tog vi någonting som jag aldrig ens tänkt på. Ja, för den skrattar väl också sådär. Vi No, ja, det inte det. Jo, det är ju mattlig Åh, vilket skop. Det. Ja. <laughs> Stoppa pressarna. Stoppa pressarna. Ja, där har vi det. Ja, se. Eh, Dennis, det lilla busfröet, kanske ingen favorit, men Nej. Eh. Eh, det, det var alla dynga var den inte. Det? Ja, det var dynga. Familjen Flinta och så talar om dynga. Ja, oh, <laughs> dynga. <laughs> 60-talsserie. Är den så gammal? Den är så gammal. Det är oh. därför den är skit. Mm. Um, men om jag får prata lite om mitt favoritämne då, Anne japansk Japans film, så vill jag gärna nämna att jag hyrde ganska mycket när jag var liten film Och uh, det var väl just Anne som jag hyrde mest. Och då var det Starsinger som var min favorit. Mm. Det är coolt Det är kul. Och även uh, Sandy Bell, som tidigare nämnts här av en av våra lyssnare. Och uh, Galaxy Express 999. Uh, Candy Candy. Grand Prix. Och Rai-grottpojken var väl de som jag hyrde mest. Du har glömt en riktigt bra grej här. Vilken då? Ballattack. Ballattack. Jag känner till den fast jag såg aldrig den ja, jag, när den jag begav sig. Jag hade den på VS. Jag totalt massakrerade den. Jag har en uh, sak jag kan säga som jag har hört om den ballattack. Och det är tydligen att det är en person som gör alla röster. Om detta stämmer vet jag inte. Men det kan det säkert vara. Det låter ju fruktansvärt roligt om det vore så. <laughs> det känns inte omöjligt. Nej, det är ju som Christian Hedlund då, tar upp i sin podd nu, röstkonspirarna till exempel också men som vi också har hört att det är ju samma är det, så här, ja, det är samma röster överallt och bara för det var en så himla tajt eh, tight jobb om man säger så det fanns ju inte så många Det var dåligt det är med sådana som dubbade alltså Ja, och de gjorde ju kanske typ så här tio olika karaktärer i en och samma. Bolme, vad Thomas Bolme återkommer ju många av de här tecknade filmerna. Dels de här japanska tecknade filmerna, svenska dubbningen, men även i klassiker som Tintin till exempel. Är ju Bolme en väldigt känd roll. Ja, det är väl egentligen det som är det kändaste. Mm. Bolme, Mm, mm. mm. Sen en annan jag kommer ihåg men jag tyckte om att se när jag var liten. Det var Spider-Man and His Amazing Friends. Du, uh, du visade intro på det förut va? Jag visade intro gud, förut, vad roligt förut. Och, var... och gud vad fånigt det känns nu. Underbart. Eh, från 80-talet alltså. Um, det är det sånär, alltså man, man, man ryser ju i skam. Mm, och jag älskar när spinnermannen svingar sig fram. Och det är absolut inte det finns någon byggnad som kan vara... Så hög i närheten. Vad är det han, det han svingar sig i egentligen? Ja, men alltså. Spider-Man var ju alltså. Amazing Friends. Det var ju jättekast. <laughs> ja. Underbart, Peter. Ja, men du, jag, jag har en fråga Nej, till alltså, dig. Det är men, men för inte... ett barn så är det underbart. Nej, ja, det kanske är, men det. var Nej. Det här, det här var en hyllningspodd. nu är det en sågningspodd. Ja, alltså, jag <laughs> gillar Spiderman skarpt. Och, det, amen, finns ju, det finns ju bättre Spiderman-serier som kom senare på 90-talet. Ja, det, det är egentligen där det fastna. Och som jag minns rätt så var det också Niklas Wagen som var rösten till Pitti Parking. Mm. För jag säga en annan äh... sak där Om vi säger så då, Vilket föredrar du bäst? Att han i den tecknade filmen hade ringt sin polare på en byggarbetsplats och fått hjälp med helikoptrar. Som i Amazing Spider-Man. Eller, eller, ja. eller, eller att han då svingar sig i då så att säga lejoner som fästes osynligt i luften. Oh. Vilket av dem så att säga. Osynligt i luften, vilken dag som helst. Ja, ah, okej. Okay. Så du tar hellre alltså den här osynligheten i i luften än du tar att han ringer in. Den, Båda är ju vilda. Hur många byggarbetsplatser har en helikopter? som flyger runt. Ja, men var det inte hans byggarbetsplats? Ja men han tog ju inte hjälp av helikoptern. Det var ju så otroligt fångligt. Han hade ju det, räd... det de ju... i Amazing Spider-Man. Ja, han hade ju räddat det tidigare någon som jobbade med sånt här. och så fick han ju hjälp av den personen sen som satte alla de här lyftkranarna i en snygg ordning så att han ja. kunde svinga sig fram alltså det är så fånigt så att det inte är klokt ja. alltså spinnermannen hade vad hade han gjort, stukat foten lite grann och kunde, ja, det var han är en superhjälte ihåg ja precis, och så är det en helikopter som liksom ska lysa upp vägen varför, varför åkte han inte med helikoptern I så, här, åh, det är så, åh. Mm. så man kan alltså säga att du föredrar att han, då, då är det alltså bättre egentligen att han skjuter upp den här så att säga Spindelvävstråde ut, ut ingen ingenstans. ingenstans. Och på något vis så fastnar det i, i, så här, oh, ja, i något sorts material som egentligen inte existerar. Och då genom kan han svinga sig. Det är bättre. Precis. Det skulle han kunna ha gjort som en uh, homage eller så. <laughs> som en ja, hyllning till ja, de här gamla teknikerna. att han inte liksom, bara skjuter det rätt upp i löften, och då bara svingar sig. Mm. Det hade alltså varit bättre än att han har ritat in sina jävla byggarbetspoler där. Mm. Absolut. Ja, men det, det, det är skönt. Mm. Då, då vet vi det i alla fall att du tycker det. Jag, jag är osäker, men jag, jag kan, jag, jag tror jag är på din sida. Mm. Mm. Vad har vi mer här som häftigt? Ja, alltså, Jag kan säga att det finns väldigt, väldigt mycket. Alltså, vi har ju växt upp med samma... Alltså, vi såg väl allting som vi gick att se. Åh! Jag vill nämna en annan sån här fransk-japansk... Uh tecknad serie Ulysses 31 det är ju oh, The Memories liksom och introlåten som vanligt, jag ryser bara tänker på den Ja men det är de här 80-tals introlåtena mm. alltså Eller då Mask är... de Den har vi nämnt förut förresten ja. Ja. Mask har vi nämnt förut Ja du ninnade ut eller sjung lite på låten mm. Om jag tar några andra ja, snabbt ja. här då ja. ja det finns ju en annan Mask <laughs> Ja det är mask. det är mask, den är gröna ja, ja. Den är inte bra. Nej den är inte Nej. bra men eh, trastokerna. Det var bra. Mm, det var bra. Dungeons and Dragons, kommer du ihåg det? Oj nej The Bots Master. Han hade ju massa <laughs> robotar ja, du, Vi kollade lite på det innan. Uh, ja, du klickade om. Jag kände igen uh, faktiskt, men. Uh, mm. Alltså, den tror jag inte skulle det funkar idag. Nej. <laughs> den funkar knappt. Då. Den stora frågan är vilka funkar idag? Fast jag tyckte om den ändå. Ja, ja ja ja mm. men det är väl lite redan dagen så nej, jag vet inte jag menar, så ska Angry jag så... Birds mot liksom typ det bästa jag menar det är ju Angry Birds är ju det vinnju. Mm. Jag vill faktiskt att det ska komma att komma en kanal som bara visar allt det här det var ingen med en retrokanal en retrokanal ja mm. det kan vara du som startar den. Det är väldigt mycket med rättigheter att få tag i Jag har ju svårt att få du att tag i det. Du håller på vissa Så... sen när du är miljonär. Ja, Men det är som sagt det är väldigt mycket som har försvunnit. Saker ägdes inte på samma sätt på den tiden som det görs idag. Får jag fråga en sak? Du får kommer... fråga vad du vill. Ja. Sen när får du ett svar eller en Nej. sak. På din kanal Peter, den här retrokanalen du kommer skapa någon gång i framtiden. Mm. Kommer du ha med Pluck den lilla rymdroboten? som ett litet spöke. Ja, ah, kanalen får fan heta Pluk. Du kommer att göra en homage till Pluk. <laughs> ja. alla jag var Pluk. Pluk som det sa. Pluk. Kör det inte med C K utan det är P L U, P -L -U K. Pluk. Just det. Pluk. Pluk. <laughs> eh, snorklarna, minns någon snorklarna? Oh, vad jag tyckte om snorklarna <laughs> Då levde det vattnet. <laughs> Nej, jag har ingen aning om vad det är alltså Det, är, det är som lyssnar säkert också det är, det är väldigt mycket man nog vet När man ser det mm. Sen just nu Men jag, jag vill Knyta ihop det här lite det är att Vi Vi har sett säkert Ännu ännu mer och vi har Massor eh, vi bara säger dr. Snaggels och professor Doktor... Baltasar då? Precis, dr. Snaggels, professor Baltasar scooby -Doo and Scrappy-Doo Det tyckte jag var absolut bästa scooby -Doo. Jag tyckte om Scrappy-Doo faktiskt eh, Yogisk kattjakt eh, Skitbra om någon kommer ihåg den Kattenisse mm. Garfield and Friends Gick ju på sommarlovsprogram eh, eh, Kallades Skrätteträd, Kanske vi har nämnt redan Linus på linjen Ja, det, det är ett barn, är det. Ja. Men det är typ en sån grejer som gick i typ tre sekunder och så var det liksom över. Jo, det är sant. Alltså, det var där en typ en vinst som nej, nej, nej, nej, nej. Ja. Ja, ja, det är det. Ja, ja, men det kommer jag ihåg. Tiny to Toon Adventures och så en riktig klassiker. Gråben och julben. Ja. Mm. Gråben försökte få tag på julben där och det var ju saker från Akmer de här... ja, ja, men var det inte någon också så här som... är. Det var någon med någon sån här romersk hjälm eller någonting. Så här någon sorts rundpryl. Ja! Jag kommer inte ihåg att inte 1908 men det var någonting också i den här ja, ja Så det är sprätt. Ja, men det är mm. Nej, men det finns väldigt mycket och det här var bara ett, ett axplock ja <laughs> men eh, Jag tänkte vi du gå över till Flickshark om en stund så... mm. ja. Men Dr. Snuggles hade en väldigt, väldigt rolig låt också Tänder på både människor och djur eller vad det var Ja, det är väl en, man kan höra lite fel där Ja, det är som Fittraketerna i eh... <laughs> Fittraketerna i Starzinger Ja Men vad, vad sa du nu? Eller penis Vem, tänder på, andra, vem tänder på andra jo, djur? Men de, de sjunger typ såhär Dr. Snuggles Tänder, tänder på, på människor och, och, djur. och djur Ja, just det Fast han tänker på människor och djur. Mm. Fast det, det låter som att de säger tänder på människor och djur. Exakt, så det har lite som en annan serie där uh, Danberg läser <laughs> Ja. Och där är det ju också lite roligt i titeln. Han är våra vänner och... Lite, och mer. Och en och friend med <laughs> benefits. Ja. <laughs> <så att säga. laughs> Ja, jag, jag har svårt att se när den här, det blir, det blir så här tecknad uh, hentai över Denver the Dinosaur. Mm. Men jag, jag ser fram emot att se när någon gör en hentai tai spin off -spinoff på Denver the Dinosaur. När han blir just en friend med benefits. Det skulle jag gilla. Det var väl alltså, alltså, du. du, du jag, skulle må, jag skulle må dåligt också om jag skulle gilla det. Alltså, blomman skrämde dig. Jag tror att du skrämmer Blomman nu. Ja, det kanske är sant. För nu blev jag lite skragen här också. Men du, du, du, du, du är ju nyfiken ändå. Du är ju nyfiken. Skulle inte du vilja se det här, sling? Nu vänder jag mig till dig. Absolut. Ja, jag har menar det. Alltså, det är en sista dinosaurien utrotad. Och då, då måste ska, du göra en porrfilm. Ja, det är ju det enda sättet att han blir många dinosaurer. Det ska men, bli en massa med dinosaurer. Men, men skulle då ha? Jag vill inte sätta ner i Jurassic Park. De experimenterar ju helt vilt där. <laughs> och hur går det då? Ja, men, som det alltid gör. Det går ju skogen. Det gör det alla. Har du det, har det någon gång varit att göra? ett lyckligt happy ending på Jurassic Park? Nej, det har du ju inte. Jo, slutet. Du menar när de liksom lämnar och parken alltid har gått till helvetet? Ja. Det, är ju, det kan man väl inte kalla ett lyckligt slut? Jo. Okej, okay, ja okej. Okay. Ja men i alla fall. Denver jag så. Vi, vi, vi efterlyser att någon gör en hentai- eh... Men är en, en tajmix på den här barnprogrammet. Så att vi, så vi får något... Så att det blir mer Denver Designers så av det. Erik talar för sig själv nu kan vi säga. Apropå dinosaurier. Var det någon mer dinosaurier-serie som äh, ni hade sett? Eh, ja. Ja. Dino Riders kanske? Ja. Precis. Det oh, har jag inga minnen av, men ni har minnen av. Men jag har sett Dino Riders. Ja. Det fanns leksaker till den med. Jaha givetvis i plast. Ja, som 95% procent av alla liknande saker. Inte tålde ett Kina-skott. De gör sällan det. <laughs> jag har inte provat. Men vet du vad jag har? Jag har procent tillit till dig när det gäller det. Ja. Jag är helt övertygad om att sätter man typ en King rätt upp i i, i, i, alltså i, i, i, de här, I skört alltså så här, I skört på den här diner Rider i plast Helt övertygad om att den går i atomer ja. Den sprider sig över ett väldigt stort område i alla fall Ja eh, Apropos den sa jag Jag ska också nämna landet för länge sedan mm. Ja eh, Väldigt, väldigt bra Jag tror det är lite mer seriöst va? Jo Filmer. Och den går ju faktiskt nu på barnkanalen i alltså i, i serieformat. Nu kommer jag att tänka på någonting också. Så den finns en kvar och så är det massa nya karaktärer. Eh, inte allt lika kul som filmerna vi äh, växte upp med. Ja. På tal om äh, lite seriösa, det var ju några djur... Som skulle fly från en skog. Ja, eh, susare i eh, säven. I säven. Den <laughs> tyckte jag var väldigt bra. Men eh, de var lite sorglig. för det. Den tycker då. du inte är bra om du ser den idag. Men tror jag. Den är så illa. alltså. För jag, den har inte åldrats. Nej men, jag, bra. nej, men jag tyckte också det. Jag bara, hur kunde jag tycka att det här var bra? Har du sett den nu? Ja. Hmm. Och den är inte bra. Nej. Då ska jag inte ta så om den. För jag tycker att den är bra. Han trus För den är inte ens rolig, den är så här tragisk. Ja men, ja, men det var just det som var bra. De springer hela tiden så kommer jägare alltid och skjuter dem. Ja, och, och... så kommer det någon och så är det någon som dör och så är det lite sorgligt och så liksom så här kämpar de på. Ja. Jo, det, det är ju fruktansvärt. Men och jag så är budskapet typ, ut att vi måste vara snälla mot vår natur. Ja, det var det ju även he i he i och för sig. Han tog hade någon sorts moral i i slutet. Ja, ja, Det var ju alltid, det var, helt, det var ju stört skönt. Ja, men he är en annan sak. ja. Det fanns ju ingenting tragiskt i himlen som någonsin hände. Nej, kanske det gjorde jag. Nej, det tror jag inte. Ska vi hoppa över till lite flickchart? Det är synd att man inte kan ställa in flickchart att den bara tar animerat. Nu är det väl på det. Det är inte säkert, vi råkar inte in. Vi kör lite flickchart. Är, är, är vi klara med allt annat? Ja. Ja, vi går ju att prata om det länge som helst, så ja. egen är vi, väl. Då, vi har pratat om en hel del. Då ska vi också bara säga det också att eh, Erik, du får vara så här snäll och ha ett veto. Ja, vad är det? Men innan det så tänkte jag bara att vi ska köra vår eh, topp 10-lista som har blivit på vår lista. Som vi ska ändra här sen mm. eh, 213 filmer har kommit in. Vi ska sortera det någon gång. Men som listan är nu i fall från 10 ner till 1 då. Eller upp till 1 om man så säga. Tio då, då, har vi Batman Begins, sen Ghostbusters, Edward Sixth Hand, Full Metal Jacket, Ocean 13, Spider-Man 2, The Incredibles Och sen är topp tre nu då, då, är GoldenEye, Die Hard 3 och A World Orange men, ett, du, tyckte, du, tyckte, du, tyckte, du tyckte inte om det susade i men A Clockwork Orange har du, är alltså favorit. Vad var det lyckliga momentet i A Clockwork Orange? Musiken. <hållanden> <hållanden> Nej! Jag har inte. en Det finns ju bara... Det är sväng i bara, musik. Jaha. Jag, jag säger inte att A Clockwork Orange inte är bra, för det tycker jag är definitivt. Men ja, den, den, den drar ju åt det susar i säven tycker jag lite. Ja, susare i säven kommer aldrig komma med på det här ändå. Det tror jag inte. Nej. Men vi fick eh, Ratatouille från 2007 mot mm. Big Daddy från 1999. Mm, Ratatouille har jag faktiskt inte sett. Så kan man säga också. Jag har sett den. <laughs> jag har ju av med. Jag är däremot inte riktigt säker på att jag har sett Big Daddy däremot. Den har jag sett. Har jag men hmm. Hur gör vi nu? <laughs> byt. Ska <laughs> vi byta vägge två? Nej, det kan vi inte göra. Hallå, hur vill vi ha satt ja, Någon hade inte sett att vi någon hade inte sett bygg där, det är så byt vägger de. Har du satt upp den för att du ville ha den kanske? Nej. Vi gör så. Då fick mm. vi Better Future Part 2 på något Ja. Snart, 21 oktober, här nu. Mm. -hmm. Mot Analystis från 1999. Jag har jag tyckte jävligt mycket om Analystis. Den är bra. Den är bra. Det men, humor också. Eh... Robert Niro och Billy Crystal. den är riktigt rolig faktiskt. Varför ja, menar den är bra? Får man svårt är det mot Back to the Future? Det är man mm. var klurigt. Ja, men han hamnar på Back to the Future då? Ja, ah, jag säger Back to the Future 2 ärsker en trilogy. då säger jag, jag tycker egentligen så också men jag säger Annelas för att den ska få en av det här. men då är det är fortfarande Back to du funderar som vinner då. ja det blir det väl. ja givetvis. Mm. du vill inte använda ett vetor då så att man nej, nej nej nej nej nej nej. två mot en det blir väl inget veto då. ja men, nej. Ja, jo, men det är ju just så det fungerar. jag kan ju så jag tror det i alla fall. ja men om inte jag hade sett den ena till exempel skulle det. skit och det. det, blir ja, det behövs, ju, det behövs ju egentligen inget veto om vi är tre. Mm. Då fick vi Gangs of New York från 2002 mot Pretty Woman från 1990. Jag vet vilken du tar. Gangs of New York. Jaha, det förvånade mig, men okej. Okay. <laughs> alltså, Pretty Woman är ju en klassiker, <laughs> men den har ju ingenting mot gang Gangs of New York. Har den åldrats? Alltså. Jag tror Ja, men är den är det bättre man... filmen snarare? Det är ju. Får jag säga Pretty Woman? Jag har du får säga. Ja, ja det här var skitsvårt tycker jag, men jag tror Pretty Woman. Ja. Ja nu Den, är det du som bestämmer. Ja, jag det, jag för, det, för nu är det en på varje. Här. Nu har när man kan säga att du har vetot nu. Ja det här var faktiskt är klurigt nu ändå. Men jag, jag jag gör så att jag säger Pretty Woman faktiskt. Tack så mycket när För... vann den i alla fall. Då vann Pretty Woman alltså. Kan du med den nu då? Du, du ser så jävla osäker ja, ut. Ja, jag faktiskt är det. Men nej, Pretty Woman blev det. Ja, ah, okej. Okay. Och det kommer absolut inte bli Ligleblond där nu mot Forrest Gump. Jag tycker illa om Forrest kamp. Det... Jag tycker att Ligleblond är en helt okej film, fast jag väljer Forrest Gump. Jag väljer Ligleblond. Du nej, alltså Furskamp, alltså det är ett... Hur kan ni tycka den är bra? Det är ett mästerverk. Nej. För sjuk en Alla tycker olika. Ja. Ja, nej, visst, då är det väl som vinner då. Men det är som chokladask. Ah, Furskamp. Jag tyckte. Alltså Ligger i där. Eh, sen eh, fick vi basketboll från 98, alldeles mot The Lord of the Rings: The Two Towers från 2002. Nej, den har och jag, jag sett. Men... tar vi bort. För jag har inte sett här, den här. Det har inte vi heller. Det verkar vara någon så här rolig sak. Jag säger att sett, det har inte jag sett. Och du säger det har inte vi sett. Det finns <laughs> någonting där. Ja, men du sa ju det först. Du visste inte vad det var. Okej, okej. Sant. Det är nästan ett litet kling där. Men det är ju för på kinesiska. Nu får det för igen. <laughs> ja, fick vi få skam mot Lord of the Rings: The Two Towers. Ja, Lord of the Rings: Two Towers då. Men varför varför bytte de om den här på kinesiska på framsidan? Eller typ japanska. Omslaget byttes ut. Det kan stå på franska Jaha. och spanska och nå okej. Det är ju japanska ser du vad? Jag borde vara japanska. Det är japanska. Det är japanska. Så du kinesiska? Nej, gjorde det inte. Hi hej. Det var klurigt. Nej jag säger förskam för mig är det absolut inget ja, fel. Nej, sviktigt. men jag säger också förskam så det här vetot jag hade, det kan jag säga, det var ju vattenvärt. Ja. Jag trycker nu på det här då. Nej. Du trycker på det i lådan. låg då. Daihurt 2. Daihurt 2. Ja, det här var ju svinlätt. 1990 mot AI från 2001. Ja, det här var ju skitlätt. Vad är det Ja, det tycker jag var hur lätt som att. Vad säger du då? Ja, jag tror jag har sagt det först jättemånga gånger, så jag låter mig jag tycker om både Die 2 och AI från 2001. Mm. Um, AI var den första filmen jag köpte på DVD. Um, Oj. Ja. På det, DVD? Ja, på DVD. Någon film ska väl vara den första man köper på DVD. Om man nu hade DVD. Ja. ja men jag, jag säger AI i alla fall. Jag tycker att den är bättre än Die Hard 2. Fast jag tycker om Die Hard 2 också. Äh, jag säger Die har 2. Mm. Men skönt att fick jag avgöra det är AI som vinner då. Oh. Givetvis. Ja givetvis. jag säger inte mot och AI. vi säger här är det där, är det inte Stanley Kubricks sista film? Nej, det, AI, det är ai ja, Spielberg. Spielberg. Men jag skulle säga att AI är typen 8 typen 10 och tio. har Kubrick någonting med AI att göra. Nej. Är du helt säker på det? Nej. <laughs> <laughs> jag tar fram min DVD här och... Ja, gör det. Ja, gör det. Ta fram din DVD. Står Spielberg va? Jo det är Spielberg vet jag men. Du vill med att någonstans ska du hitta Kubrick där. Du får då ta en spritpenna tror jag <laughs> Jag kanske har drömt detta Du det kan du ha gjort det hamnade... Du kan också hoppats på det Det handlar alltså på AI då Ja det tycker jag mm. Inget emot det men, Vänta lite <laughs> Okej okay. jag, jag vill verkligen kolla Åh, upp fan. det här nu Nu live googlar vi här Nu ska vi se här. AI Stanley Kubrick. Ja, jag kom upp till och med. Mm. Han var väldigt aktiv i utveckling, utvecklingen i filmen AI. Vad ja, du kan. Men han. Jag kan ju inte. Innan, så. Ja, ja. Att ihåg det. Fy, jag kan ju inte. Hon kan ju inte. Jag det ju inte. Jag kan ju inte. Jag kan ju inte. Jag kan inte. Jag kan ju inte. Jag kan ju inte. Jag kan Jag kan inte. Jag Jag fattar, för Jag har det var lite sidan uh, Ja. Nu ska jag försöka få fram. Uh, Vars flickor du det en... ifrån? Det vet jag inte. Vilka hade vi nu? Bing, John Malkovich från 99 och Train Spotting från 96. Och jag älskar ju Train Spotting så att jag säger ju den. Även om jag tycker om Bing, Jon Malkovich också. Ja. Nej, men Train Spotting. Ja, då behöver inte jag säga Då blir det ju Train Spotting, Mm. Två tillade. Ja, då blev det tre till. Vad? <laughs> du har lärt dig det? Det sa du förra gången. <laughs> För jag var så jävla förvånad över att han sa så. Mm. Och då förklarade du varför. Då fick vi armen från 2008 mot snövit och skjuts mot från 37. Då ser jag snövit och de Ja, det gör jag med. Vad tråkigt. Du kanske ville säga armen. Ja, faktiskt vill jag säga Arman. Jag tycker att den är bättre för... Jag tror ni bara säger snövigt bara för snövit. Alltså Arman 1 är... är faktiskt bra. Mm. Det är tråkigt att den inte vinner då. Ja. Ni, ni är dumma. Det är din fulla rätt att tycka det. Talk to the hand. Nu, nu måste du trycka på snövit ändå. Ja. Då fick vi Monster Inc från 2001. Musling Blade. 96. Jag har inte sett slingblade. Jag har inte heller sett slingblade. Inte jag heller. Mm. Fick vi Love Actually från 2003. Ja. Är inte årsbra, eller? Jag älskar Love Actually <laughs> mer än. Än inte där som går på julen alltid? Ja. Jo. Den och Gremlins är väl de bästa julfilmerna. Ja, jag säger love Ja, jag säger... Den är ju pajig, det är det ju med. det är den ja. bra. Nej, men jag säger faktiskt den också för att... Äh... Jag är inte jätteförtjust. Monsensinke är faktiskt rätt så schyst, Snygg. Gjord också, men... Äh... Nej... Man, man får en liten tåröran. Mm. Tre på den här. Alltså. Ja, det är för illa. Mm. Det är det sista nu. Ja. Blir det, då har jag en till fråga. Blir det två till då bara för man ser så? Nej, Nej. det är inte. Nej. Då fick vi Escape from New York från 81. Ja! Snake Plissken. Ja, vilken klassiker med Kurt Russell. Det <laughs> är skönt att du avslutar mot det. Ja, fast vi fick Twister från 96. Den kan ju inte mm. vinna. Han vinner absolut inte. Det kan han inte göra. Det blir Snake snakepliskande. Mm. Det är egentligen den filmen. då. Jag tror den är riktigt jävla sunkig. Men man tycker den är bra i alla fall. Den Som har en någonting. snake kan vi ju mm. säga. Alltså. Precis. Mm. Ja. Nej, vi kör en till. Ja, det tycker jag. En till. Mm. Då fick vi Moon från 2009. Mot Scarface från 83. Ja, jag tycker det är Moon alltså. Ja. Jag vet att alla i hela världen tror att vi tycker Scarface, men jag tycker inte att den är så bra. Alltså, jag gillar Scarface också, men... Jag är osäker på om jag har sett hela Scarface faktiskt. Men jag vet att det är sett Moon mm. och jag tycker den är underbar. Nej, men alltså... Moon... Nu, många kommer bli upprörda nu, för det är... För att jag All... inte sett Scarface. Nej, för att, alla, för att vi inte, troligtvis inte kommer att välja Scarface. För alla har ju på något vis idealiserat den här Scarface. Och det säger hello du mig, lite little... Ah, nej, usch, vilken, vilken, vilken dynga. Nej, men alltså... Givetvis görs det bättre filmer och Moon kom mycket, mycket senare och blev mycket, mycket bättre. Ja. Nej, men jag säger ju Moon för den är väldigt och allting. Och, alltså Scarface är det ingen dålig film, men... Nej, men jämfört med Moon så tycker jag att den är mm. dålig. Det måste jag säga inte att Scarface är dålig, men jämfört med Moon... Ja, ska vi säga vilka som är den bättre filmen och... Och då är det ju inte vilket alltså skal för kanske bra, kan vara en bra, 6 eller 7 bra. eller inte en 10-skala. Moon är ju jättelyck, det kan ju vara nio nästan. Ja men snyggt och allting och sådär. Så... Nej, det blir mån. Klick på mån. Mm. fick det... du tyckte tycka det, förresten. Ja, ja, du jag ja, har ju inte sett uh, riktigt. Så sa du ja. Så sa Jag tror inte jag sett Scarface i själva. Ja, Nej. Jag glömde redan av att du hade sagt. Du ser mm. i mina alls. Det var Flickshart. Ja. Ska vi ta lite kontaktuppgifter kanske? Det kan vi göra. Så. Finns överallt. Nu pratar vi film på Instagram, på Twitter. Ja, sociala medier. På sociala medier, Facebook, Google+. Plus. Vi har en e-postadress som man vill skriva till oss. Det blir vi alltid glada för. På nu pratar vi film. Snabla Mm. Mm på det. Ja, och vi in i själva på Erik också som vill göra en eh, kom med synpunkter tecknad portfilen åt Denver mm. där så kan ni skicka till oss också så mm. får han mm. Ni kanske blev inspirerade och fick några nya idéer. Ja, det jag Då jag... får ni inte mejla till oss. Jag tycker, jag tycker definitivt att det kan komma en sån sorts fan, fanteckning där med Denver the dinosaur i något, i något string eller tanga. Tillsammans med bömböbjörnen i Afghanistan och en Uh, vad sa du nu om SuperTed? Ja, just det. SuperTed ska vara en bortskvinna i medelåldern, eller högre medelåldern. Mm. Och så skulle vi ha bönbjörnen i Afghanistan som blev elskyttna. Mm. Och så skulle vi även ha nu ha Dinosaur i Sting. Gärna i, i något porritsammanhang. End of the det shell. Och <laughs> så, ta så tackar vi för den här gången. Ja, nu vill jag nästan att någon ska rita det här till oss alltså bara så. så jag så... Men kan du tänka, oj oh, inte nog med den den trion i en sorts kombo där. Alltså bo, alltså den här tre som du nämnde, tänk dig den trion i en bild. Det blir en bild som i princip blows your mind alltså. Och vad så det heter då? Transquad. Eh. Trans, ja. Best show ever. Till exempel. Mm. tanga Tangalig. Det var uselt Ja, jag vet. Det var väldigt. Nej, hey, ska vi? Hej då, Erik ja, Hej då. Tack så, mycket, tack så mycket för att du ville vara med. Som ja, mest. precis. Aldrig det var kul att ha dig med. Det var, det var skönt att du sa hej då, Peter. Det var liksom typ här, Nu kan du gå. Jag sitter i mitt hem. Ja, det är jag så ska gå. Ja. Eh. Men vi säger som vi brukar. Mm. Tack och hej. Gippa mm. <laughs> .